Пливіть за нами і ви!» – наказав Наливайко полковникам Шостаку і Шаулі. «Забирай сотню з собою, Петри, і тягни за ними!» Петруш бур, кожмаючи гриву коріпочки, глянути на Наливайка боявся, та все-таки глянув. Северинові очі були тихо-спокійні, лише під ними темними клаптями приліпилася чи то печаль, чи то якийсь присмерк. Печаль і присмерк пішли по щоках на вуса, і з вусами чорно злилися. Почорніла на нім і сорочка, і, як здалося, Петрові зів'яла на поясі і наливайкова шабля. Вона ніби всохла, тільки її позолочений кінчик, як горів, так і горів, при чоботі устремені над зазоленими черевичками. "Гетмене", замимрив Петро та Наливайко черкнув об нього бровою так, що жбур почав стягувати штани та запихати їх у тороки. Довбищі, обминаючи Наливайка, підійшли до шаули, зняли його з віслючка, перенесли і посадили на зв'язані краї води, напнуті сухою воловою шкірою, круглі литаври, і штовхаючи їх на глибину, поправували за жбуром та його сотнею на той берег до війська. Полковник Шаула похавцем перехрестив Наливайка і ударив ратишем по воловій шкірі. З'язані ремінячим кілька литавр крутліли навкруг Шаули, як острови. Наливайківці почули бубніння, і коли вгледіли, що до них на летаврах пливе полковник Шаула, перевели подих і проголосили «Слава! Слава гетьману Шаулі! Слава новому нашому гетьману Шаулі!» та за биттям у бубни Шауле не чув, що саме кричать козаки. Не чув, що він, будучи посередині Дністра, уже їхній гетьман. Новий гетьман молотив ратищем по летаврах і оглядався, чи не пливе за ним віслючок. Віслючок за ним не поплив. Він підійшов до наливайка, до свата, і, поскубуючи солоденьку берегову травичку, лише раз по раз піднімав за шаулою голову Та відмахувався від гетзів То одним, то другим вухом Ніби махав ними шаулі На довге-довге прощання А сват, що лишився з усіх коней Один, почав під наливайком Шарпатись і ставати на дибала Окусив його за коліно Гризунув за чобіт Спеченими губами почав підбирати Камінчики та гризти Лущити їх Очі його пішли в морду у і коли він пострілював ними на северина, то й вони, як оті камінчики, були тверді та холодні. Наливайко витягнув чоботи із тримен, перекинув над сватом ногу, сплигнув на землю і зняв із нього сідло. Кінь здихано заіржав, ніздрі його рвануло вільним вогнем, і не розганяючись, він стрибанув у Дністер. Злякана ніжна вода розлетілася під його животом, і він, передніми копитами, загрібаючи воду під себе, а задніми, відштовхуючи її, подався на другий берег. Намотуючи на шию течію, щасливий, розбурений сват, не оглядаючись на наливайка, вже добирався до середини річки, коли з берега, з кручі, олупила рушниця. Куля зірвала поміж вухами свата чорного чубчика, і він, дзьобнувши мордою воду, задер до гори задні ноги, пішов з торчма на дно. Наливайко віслячок обернулись, На кручі білів Євнух. Під полу свого шовкового халата Євнух ховав коротенько рушницю яничарочку. З її мідного дула щавився тонкий сірий димок. Наливайко нагнувся, підняв з потерухи сідло, завдав на плечі, підгецнув, подивився на шепшиновий кущ, де мостилося недавно покинуте гніздечко сорокопуда, і пішов за віслячком під гору порожній табір. Євнух дивився Наливайкові в спину. Такої самотньої спини він ще не бачив ніколи. Князь Василь Дем'ян Наливайко та сподей Острозької академії Петро Конашевич годину чи більше тому проминули на вітрянім горбі понад яром чотирьох наїжачених Наливайкових чатових і тепер доїжджали до табору Наливайка. Ті четверо чатових, побачивши Острозького і надвірну нову його сотню, висмикнули шаблі і далі дозволили їхати лише трьом князеві Дем'яну і Коношевичу. А ви, сказав старший чатовий Тиміш князовому сотнику Павлові Світчиці, лишитись тут. Військо северина наливайка на бойовому стані. Очора був у назбій, і чужим потикатись до нас не можна. Та які ж ми в чорта чужі? Коли ми вже чужі, то хто ж тоді в чорта рідний? Подивись, православні як ви, чи може тобі повилазило?» підняв хвоста Павло свічечка. «Дивись, щоб не вилізло часом тобі», відрубав йому зразу Тиміш. «Бо тобі може вилізти так, що потім баньок своїх не позбираєш». «Що ти сказав?» – спалахнув свічечка. «Те, що чу», – відповів Тиміш. Такого свічечка не чекав. Та ще від кого? Від звичайного наливайківського чатового. Від здивування люті – Князів сотника жупрів, молоді його вуса втяглися в ніс. «Ти з ким розмовляєш? Ти з ким, берладнику, зачіпаєшся?» Тиміж, тримаючи в одній руці шаблю, другою з позаму мотузяного пояса витяг пістоля і наставив його свідшиці меже очі. «Ще одне таке слово, і буде тобі амінь. А роби ліпше те, що кажу». «Ставай зі своєю шляхтою, он там, за ліщиною, і не галасуй!» Князь Василь збив щиглем з бороди коника і, слухаючи чатового, подивись на Дем'яна. «Поляки ми! Шляхта! Он ми, хто вже для них!» Говорили його обвітрені очі, і з князової бороди коник перелетів на Дем'яна воризу. Дем'ян дав йому щігля, і стрибунець дем'яного плеча, з гарячої ризи, не знаючи, де подітись і на чому в кінці літа погрітися, сів чотовому надуло пістоля, що стирчало якраз перед носом свічечки. Ми шляхта. Ми. Ми поляки. Зі свічечки пішло полум'я.